‫שמח שמח לראות את כולכם. ‫-כן. Okay. ‫והיום אני רוצה לדבר ‫על התחדשות הדעת. ‫התחדשות הדעת. ‫עכשיו, דעת זה משהו כללי ‫שמכין בתוכו ‫הרבה מאוד דברים אחרים. ‫עכשיו, לפי הגדרה של אבן שושן, ‫אז דעת זה בעצם המחשבה ‫ברואה ובהירה, ‫חשיבה צלולה, חוכמה, תבונה. זאת אומרת, לדעת יש כל מיני חלקים, או מתחלק, מתחלקת לכל מיני גורמים שעליהם אפשר לדבר מאוד הרבה זמן, ובכללי הפסוק שמדבר על התחדשות הדעת, אותו אפשר לפרש בהרבה מאוד דרכים ולדבר עליו הרבה. אז אני אקרא אותו, זה כתוב ברומם י"ב, פסוק 2. רומם י"ב, פסוק 2. כל החלק, כמו שאתם יכולים לראות, מדבר על חיים חדשים. על פי רצון אלוהים, אבל אני ספציפית אתעכב אה, על פסוק שתיים. י"ב שתיים: ואל תשתהוו לעולם הזה, כי אם יתחלפו בהתחדש דעתכם למען תבחנו לדעת מהו רצון האלוהים הטוב והנחמד והשלם. עכשיו, כל הנושא הענק הזה שבעצם נקרא דעת או התחדשות הדעת, המטרה שלו בסופו של דבר להבין את רצון אלוהים. עכשיו, ברגע שאדם התרחק מאלוהים, ועם כל המהפכות שקרו עם השנים, ואנשים כבר התחילו להתרחק בכלי לא רק מאלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אלא גם מאלילים וגם מאלילים אחרים, ובעצם נהייתה כל התנועה המודרנית כביכול של פילוסופיה, של אין אלוהים, ואז הפוקוס הפך מאלוהים, מאלוהי במרכז, לעכשיו אני במרכז, בן אדם במרכז. עכשיו, חלק משינוי ההתחדשות, שינוי ההתחדשות דעתנו מתבטא בצורת מחשבה. זאת אומרת, איך אנחנו חושבים, איך אנחנו מסתכלים על דברים. עכשיו, מילים נרדפות למילה דעת, בעצם, השכלה, למידה, ואופק. עכשיו, אופק, זאת אומרת, מה, מה שאנחנו רואים בקצה. אז, בתוך כל הנושא אני רוצה לדבר דווקא על... אופק, שאופק זה בעצמו משהו כללי, שזה בעצם מדבר על ראיית עולם. ברגע שאני עומד, נגיד על גבעה או על איזשהו מקום, אני רואה בעצם את כל מה שלפניי, ומה שמקביל אותי לראות הלאה, לזה בעצם קוראים אופק, אופק זה הקצה. אז אני רוצה לדבר על ראיית עולם שלנו כתגובה, תגובה שלנו. על דברים שקורים לנו וקורים לס... מס... מסביבנו. עכשיו, זה יכול להיות דברים קטנים ושטוטים, ואלה יכולים להיות דברים גם גדולים ורצינים. אז כאנשים שחיים בגוף, של... בגוף בשר, בעולם מוח... מוחשי, אנחנו גם חיים ליד אנשים אחרים, אז קורים לנו דברים... טובים, קוראים לנו דברים לא טובים, קוראים לנו דברים שאנחנו נותנים להם חשיבות גדולה ודברים שאין להם בכלל חשיבות בעינינו ואנחנו שוכחים מהם מהר וזה בעצם הולך איפשהו שם לתת מודע אז כל הדברים האלה בסופו של דבר משפיעים עלינו בצורה כזאת או אחרת אבל ההשפעה של, ה... של מקרה או אירוע מסוים תלוי לא באירוע עצמו, זה לא תלוי במקרה, זה תלוי נטו בתגובה שלי או במשמעות שאני נותן לדבר כזה או אחר שקרה. לדוגמה עכשיו נוסעים שני אנשים לשניהם קרה פאנצ'ר באוטו, בדיוק הם היו בדרך לאותו מקום, באותו הזמן, באותו כביש לשניהם קרה פאנצ'ר. אז עכשיו אחד אומר טוב בסדר פאנצ'ר מה עוד לא יודע, אף, פעם, אף פעם לא עשיתי את זה עכשיו אני בדיוק אל מה. יוצא מחליף גלגל כשהוא מתלכלף, הוא נקי ידיים וממשיך אז בסדר, הוא יחד קצת. השני, קיבל פאנצ'ר בדיוק כאמור, עכשיו התחיל לי בזמח, עכשיו פאנצ'ר, עכשיו אני אחר, אני מתעכב, עכשיו אני לא ידיים, ואף פעם לא עשיתי את זה, ואוי ואוי ואוי ואוי. עכשיו, המקרה הוא אותו מקרה בדיוק, אבל על אחד זה לא השפיע, אולי השפיע אפילו לטובה, או עכשיו אני יודע איך מתקנים פאנצ'ר, עכשיו אני יכול לספר, להגיד, והשני התבאס ממש, לקח את זה קשה, ועכשיו זה משפיע עליו, ואולי הוריד לו מצב רוח, עכשיו אין לו כוח לעשות משהו, אולי בכלל אה, עושה, מתעצבן, והוא בסופו של דבר בוחר איך להתייחס לזה. עכשיו זה כמובן נוגע בכל מקרה ומקרה, ההשפעה תלויה בבן אדם, ההשפעה תלויה בתגובה של בן אדם, ובמשמעות שהוא נותן. עכשיו, ברגע שקורה לנו משהו, עכשיו, משהו, כמו אני חוזר על זה, זה גם דברים גדולים, שאנחנו יכולים להסתכל על זה כמשהו קריטי ורציני, שמשנה את כל החיים, או שיכול לשנות את כל החיים, וגם דברים יומיומיים, דברים הכי קטנים, דברים הכי, הכי פשוטים שקורים בעצם כל יום, ואנחנו אולי אפילו לא נותנים לזה חשיבות. אז כשקורה לנו כזה דבר, אנחנו צריכים לשאול שתי שאלות. השאלה הראשונה זה למה? מה הסיבה לזה שזה קרה, והסיבה השנייה זה בשביל מה זה קרה. עכשיו, קודם כל אנחנו כאנשים מאמינים יודעים שאין מקריות בחיים שלנו. אין דבר כזה שמשהו קרה ואו זה טעות. זה, זה, פסט, זה, זה בטעות קרה או שזה קרה במקרה, אין לזה משמעות, אין לזה מטרה, אין לזה כלום, ואז אנחנו ממשיכים הלאה. לפעול דבר יש מטרה, ובסופו של דבר הכל מאלוהים. אני אקרא מספר אחד. ג', ספר אחד, הפלט של ימין, ספר אחד, פרק ג', פסוק 37-38. ספר אחד, פרק ג', 37-38. מי זה אמר ותהי, אדוני לציבה? מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. הפסוק הוא קצת קשה, אבל... 37-38 פרק ג. עכשיו במילים אחרות, מה שהוא אומר, אני גם אקרא מרומים, יא, 34-36. רומים יא, 34-36 זה מדבר בדיוק על אותו הדבר, מה שכתוב בספר אחד. פרק יא, 34-36. כי מי תיקן את רוח אדוני ואיש עצתו יודיענו ומי הקדימו ויש... וישולם לו. הלא הכל ממנו והכל בו והכל אליו. אשר לו הכבוד לעולמים אמן. מפה אנחנו מבינים, ומספר אחד, שכל דבר שקורה לנו, הכל זה מאלוהים. כל דבר שאלוהים עושה בחיים שלנו, יש לזה מטרה, יש לזה סיבה. אז הדבר הראשון, אנחנו צריכים... בעצם לשאול למה ובשביל מה, אז יכול להיות שאנחנו נבין רק את הסיבה למה זה קרה, יכול להיות שנבין אולי רק את המטרה, או שחלק מסוים מהסיבה או מהמטרה, יכול להיות שנבין את זה בהמשך, בעוד הרבה שנים בדיעבד, כשאנחנו מסתכלים אחורה, יכול להיות גם שאנחנו לא נבין לעולם. אבל בכל מקרה, לא משנה מה, עלינו לנסות להבין מהו רצון אדוני? מה אדוני רוצה להגיד לנו דרך מקרה כזה או דרך מקרה אחר? אז שאלה למה? למה? למה זאת אומרת סיבה? עכשיו כל דבר שקורה יש לו בסופו של דבר סיבה בין אם אנחנו נדע אותה ובין אם אנחנו לא נדע אותה. אבל אנחנו צריכים לנסות להבין כי יש הרבה מאוד סיבות למה זה יכול לקרות. זה יכול לקרות כעונש על משהו שעשינו, חטאנו טעינו משהו, ועכשיו אלוהים מעניש אותנו, כמובן בסופו של דבר במטרה ללמד אותנו, אבל הדבר הזה הוא עונש. עכשיו, אם קורה לי משהו, ואני מבין שזה אוקיי, עונש על משהו שעשיתי, אז אני לומד, לא אוקיי, אני יותר לא רוצה לעשות את זה. עכשיו, זה יכול להיות פשוט תגובה או תוצאה למשהו שעשיתי, או למשהו שלא עשיתי. עכשיו, אם נכשלתי במבחן, לא יודע, לא עברתי איזשהו טסטים, קרה לי איזה משהו, ו... אני יודע, ובעצם אני חושב, רגע, למה זה קרה לי, ואז אתה מנסה להיזכר מה עשית או מה לא עשית בשביל זה, ואז אתה מבין, אוקיי, זה קרה בגלל זה. עכשיו, עוד סיבה זה יכול להיות גם פרס, זאת אומרת, אנחנו עשינו משהו טוב, או שפשוט מישהו רוצה, אלוהים לא, רוצה לברך אותנו, בוא נתן לנו את הרוחה הזאת. אז, ויכול להיות שבעצם גם, בכל הסיבות, הסיבה היא גם המטרה, בעצם, למה זה קורה? זה קורה בשביל משהו. ואז אנחנו שואלים את השאלה השנייה, בשביל מה הדבר הזה קרה? אז כבר הבנו שיש מטרה לכל דבר שקורה, אז אנחנו צריכים לנסות להבין מה המטרה בכל דבר שקורה. כמובן שאני אומר לנסות ולהבין, זה לא עכשיו קרה, לא יודע, איחרתי אה, לאוטובוס ועכשיו אני צריך לשבת איזה יומיים ולחשוב למה איחרתי לאוטובוס. אולי הוא אלוהים רוצה לעשות משהו. אולי לא רוצה לעשות משהו, אולי פשוט קמת מאוחר ולזה איחדת לאוטובוס, או שבאמת יש לזה מטרה, אבל בכל מקרה, לנסות בקטנה, או יותר רצינית, עלול במקרה, לנסות להבין בשביל מה. אז יש מלא סיבות, כמו שיש מלא סיבות למה, יש גם הרבה מאוד סיבות והרבה מאוד מטרות בשביל מה אלוהים עושה דבר כזה או אחר, ואני אגע בכמה. אז המטרה הראשונה זה ביסול. אנחנו כלי בידי אדוני, נכון? אז אחת המטרות המרכזיות שלנו, רצון אדוני הכללי, זה בעצם להיות אור לעולם, להראות או להעיר לעולם על האמת, על ישוע. אנחנו צריכים לייצג את מלכות אלוהים, לנסות לעשות זאת בצורה הכי ראויה, לאנשים לא מאמינים, ואלוהים משתמש בנו, ואפילו לפעמים במקרים שהם יכולים להראות לנו אחרי זוהים או אחרי לא נורמלים, יכול להיות מקרים מורכבים וארוכים, בסופו של דבר בשביל להגיע אפילו לבן אדם אחד, שהוא יכול להיות במקום הכי לא קשור, הכי רחוק, הכי לא זה, אבל אלוהים משתמש דווקא בנו, בשביל להכיר על אותו בן אדם ובעצם לבשר. אז זה יכול להיות בכל מקום, זה יכול להיות בכל מקרה. בגישה אקראית שאנחנו פוגשים אנשים, בין אם זה אנחנו נוסעים באוטובוס, ברכבת, וסתם מתיישב במישהו לידינו, ו... או שאנחנו מתיישבים. הרבה מאוד קורה, במיוחד זה קורה עם אנשים מבוגרים, שהם אוהבים לדבר. בצדק, כן, אולי אין להם יותר מדי, אז קורה, להרבה לה פעמים שאני דיברתי עם אנשים דתיים, עם אנשים מבוגרים, ש... אפילו בלי שאני רוצה, או שעזבו אותי, תנו לי בשקט, אני נוסע שעה וחצי, ואז הם מתחילים לפתח שיחה, או אני נוסע לבין שלי, או אני זה, אני פעם ראשונה פה, אני פעם ראשונה פה, ואז אתה בעצם מפתח שיחה. עכשיו, בתור אנשים מאמינים, אנחנו כולנו יודעים בסופו של דבר לאיפה זה צריך להוביל. לא יכול להיות שסתם כך אנחנו יושבים, ופתאום בא איזה איש גרוזינים ואומר לי חבר, יאללה, בוא, ועכשיו מתחיל לפתח אתכם שיחה. מה, זה לא שחסרים לי חברים גרוזינים, כן? אבל... זה לא סתם ככה. ואנחנו כאנשים מאמינים צריכים לנסות ולכוון את השיחה הזאת ולראות אם יש לנו חלום, הזדמנות, לבשר לו ולהגיד על ישוע. עכשיו, מי שהתנסה בלבשר לאנשים, אנחנו יודעים שלמצוא משהו שמקשר אותנו לאמונה או משהו שמקשר משהו לישוע זה הדבר הכי קל. בסופו של דבר, ברגע שאנחנו מדברים ושואלים אותנו שאלות, אחרי דקה שתיים באור המקרים אפשר להגיד שאני, שאני בן אדם מאמין. במיוחד זה קורה אצל אה, ah, זה אנחנו הולכים למסיבות וזה, זה, זה, אנחנו שותים, מה, בטל, אתה רוסי שותה, לא, אני לא שותה. אתה לא שותה, ואז כן, אני לא שותה, איזה אמה, ומתגלה, אוקיי, אני מאמין. או שמה אתה עושה בשבת, מה אתה עושה בסופש, מה אני עושה בסופש? <laughs> קהילה. אז הרבה מאוד מקרים של uh, דברים, בסופו של דבר אנחנו לא יכולים להתעלם ולברוח מזה שאנחנו אנשים מאמינים ובעצם אם מתפתחת לנו שיחה בכל מקום או שמישהו נותן טרמפ אנחנו נותנים למישהו טרמפ עכשיו so, ברוב המקרים אני תפסתי מלא טרמפים גם בזמן סברתי קרואים מעין דוגמא כן? ואני ידעתי שברגע שמישהו עוצר לי טרמפ והוא מתחיל לדבר אני יודע אוקיי אני צריך לבשר לו אני וברוב המקרים באמת יוצא לי, יוצא לי ברוך השם לבשר וגם ההפך אם אני לוקח מישהו, אם בפעם האחרונה אתם יודעים, לקחתי איזה דתי וישבתי איתו איזה שעתיים במעלות ו... ודיברנו, לקחנו את המספר, הוא לא אבל לא יודע, אולי אני אראהם לטלפון פעם. ובסופו של דבר, יכולתי לשתוק, יכולתי להסתובב לחלום ולהגיד איזה, כמה, זה, כמה תשובות בסיסיות וזה, ולהמשיך את השיחה בשקט, אבל לא. בסופו של דבר, אני מנסה, לא אומר שבכל פעם אני ממש ככה... זורח ובוער לי למסע, מפעם האחרונה שהיינו בירושלים, אז אני, יוחה וטניה היינו בכותל, וסתם דיברנו על כל מיני דברים, וראיתי שיש שתי בנות צעירות דתיות, אחת מהן כאילו, חרדיות, והן מתחת למרפק, מסתכלות עלינו בפוזור, וככה מנסה להקשיב, בסוף היא לא התאבקה והיא התערבה. עכשיו ידעתי איפה זה מוביל. עכשיו כותל חרדים וכל זה וכל זה, כל... אז לפני אמרתי, אוי, די, אני עייף. <laughs> ובסופו של דבר, ניסיתי כזה קצת לצאת מזה, זה לא היה נכון, כן, אבל בסופו של דבר, עליהם יפה מאוד, שלחתי להם מייל, מקווה מאוד שלא תמחוק אותו, ובדרגם מסוים תקרא ותבין את האמת, אבל יכול להיות ש... וכנראה, שזאת הפעם האחרונה שאנחנו נראה, רואים את הבן אדם הזה. הרי יש שמונה מיליון אנשים בארץ, וסיכוי שאנחנו נתראה ככה, אם אנחנו... נפגשים במקום לא קשור, אז אפסית. ואת ההתנדות הזאת אנחנו צריכים לא לפספס, לא להפסיד. אז לפעמים, יש, לפעמים גם יש מקרים לא רגילים, אולי שיכולים להישמע הזויים, אבל במטרה בניסור, נגיד פיליפוס וסריס קושי. עכשיו, אלוהים אומרים לו לפיליפוס, ללכת לדרך הריקה, עכשיו הוא לדרך הריקה, או פתאום בדיוק עובר סריס קושי, מתחיל לבשר לו, הוא מקבל, בעצם הסביר, מתחיל להסביר לו את ספר ישעיהו, הוא מקבל את ישועה, הוא בעצם עושה לו תזילה ונעלם. זאת אומרת, מקרה קצת לא עזור בשביל ביסור, אבל יש גם בחיים שלנו, לדוגמה, יש איזו שפתאום היה לה איזה, מי קורא את כפלב, איך שלא קוראים לזה, ואז היא הגיעה לבית חולים, והיא אישה בריאה, ואף פעם לא היה לה בעיות עם אבל היא הגיעה לבית חולים, ושם... היא הייתה ממש זמן קצר כי תכלס לא עליה שום דבר רציני, אבל שם באותה הזדמנות מי, הייתה מישהי במתעלייה והיא בישרה עליו. אז היא אומרת לעצמה, אני בריאה, הכל בסדר, מאז לא קרה לי שום דבר, לפני זה לא קרה לי שום דבר, אבל המקרה הזה הוא בשביל לבשר לאותה אישה, לאותו בן אדם שהיה לידה. טוב, גם במקרים כאלה אנחנו צריכים להבין שאנחנו כלי בידי אדוני, וגם אם הוא עושה משהו כדי שוואי, הוא הגיע לבית חולים, הוא התאשפז, וקראנו משהו כזה, אז צריכים לשמוח שגם במקרים כאלה אנחנו יכולים לבשר ולהיות קני בידי דנאי. עכשיו עוד מקרה ששמעתי, ב... אם אני נוטה לא באחד הכנסים של, של אילת או תל אביב, היה איזה נהג עגל, שהוא נוסע באוטובוס, והוא מדמיין, בדרגש על מדמיין, זה מה שהוא רואה וזה לא קרה, כן? שהעגל שלו ממש מסתובב מהר וזז, והוא ממש נבהל, יצא מטהותו, הוא שמה ראית מצב, אני לא נוהג עליו יותר. ואז החליפו לו אוטובוס אחר, הוא הזה מלוכלך, הוא אמר מה זה היה הלכלוך הזה, הובילו אחרי זה את האוטובוס לניקיון, הניק, ומי שניקה את האוטובוס הזה, אם אני לא טועה איזה מוסלמי, שהבן אדם הזה בישר לו, והוא קיבל את ישוע. עכשיו כל התהליך הזה, שכביכול אלוהים עשה לו משהו עם הדמיון שהוא, אה, אתה זה מסתובב, החליף אוטובוס, נסע, כל התהליך הארוך הזה, בשביל מה? בשביל לבשר לבן אדם אחד, בסופו של דבר, שיחזור בתשובה, יכול להיות גם שלא בתשובה, יכול להיות שעוד חמישים שנה עוזר בתשובה. אז חשוב לנו לא לפחד, חשוב לא לחלום ולנסות לא להתנגד ולא לפספס הזדמנויות שה' נותן. עכשיו, הסיבה השנייה, הסיבה הראשונה הייתה ביסור, הסיבה השנייה היא הכנה לעתיד. עכשיו, איך שאומרים, קשה בימונים? יפה בים. כן, קשה בימים, קל בקרב, אבל המטרה בעצם לחזק אותנו ולפתח בנו או להסיר תכונות מסוימות שנצליח להתמודד עם השלב הבא בחיים שלנו, שה' רוצה להכין, שה' מכין. עכשיו, כמו באימונים, בלימודים או כל דבר אחר, כל פעם אנחנו מנסים או לעלות ברמת קושי, בשביל מה? בשביל לפתור דברים יותר קשים, בשביל להגיע לדברים יותר גבוהים, יותר חזקים, יותר קשים, כי בלי זה אנחנו לא נגיע לשם. עכשיו דוד, הוא היה רועה צאן, הוא התעסק עם צאן, צו, הגן מדובים ואריות, ואז בעצם הניסיון שהיה לו עם צאן, בסופו של דבר הערכים שהוא פיתח שם, התכונות שהוא פיתח, זה עזר לו בהנהגה של עם. ראשי יוסף, לפני שהוא נהיה שליט על כל מצרים, מתחת לפרעה, מה הוא היה? הוא מתחילה נאמן על הבית של פוטיפר, אחרי שהוא נאמן בכלא, וכל זה לקח הרבה מאוד זמן. ואז הוא נהיה מוכן לשלב הבא בעצם להיות שליט על כל מצרים. וככה בית הממשלה בחלומי. אז לפעמים אנחנו מבקשים מאדוני בקשות מסוימות, ואדוני מתחיל במסע הכנה, ולפעמים המסע הוא מסע מפרך, שנהיה מוכנים לבקל, לקבל את מה שאנחנו מבקשים. אם אני רוצה להתחתן, ממש רוצה להתחתן, ואני מהבוקר עדיין מתפלל לאלוהים, אלוהים, אני רוצה להתחתן. ואז אלוהים שומע, טוב, בסדר, אתה רוצה להתחתן. אז אתה צריך להיות מוכן, פתאום. יש מלא ילדים בקהילה ועכשיו אתה צריך אה, לעזור, לטפל, להחליף להם חיתולים וריח וזה וזה וזה, וזה ואתה אומר, או, אי, למה מבקשים ממני למה עכשיו אה, מבקשים שאני אשאר עם הילדים? למה? רק <עכשיו> אתה ביקשת, אתה רוצה להתחתן, הנה בבקשה, רק קצת ניסיון. או <עכשיו> שלילות בלי שינה ואז פתאום אתה לא ישן בלילה וכל... ואלוהים מכין אותך בצורה כזאת ואחרת, למה? אתה ביקשת, כן. אם נגיד, בסדר. עכשיו, אם אתה רוצה להיות משרת, להיות רואה קהילה, אז גם אתה צריך הרבה מאוד תכונות שצריך לפתח. כמובן את הכל אנחנו מפתחים עם, עם השנים, עם הרבה מאוד זמן, אבל אז לא אלוהים מתחיל לעבוד על זה. והדרך לפעמים היא לא פעמים, דרך נעימה. וכנ"ל לגבי את כל דבר, למצוא עבודה טובה, להתקבל למשהו בצבא, לפתוח עסק והכול, אנחנו צריכים להיות מוכנים בשביל זה. הרי אם בן אדם מבקש משהו באותו רגע, נגיד יש לי חלום, אני רוצה לפתוח קהילה. והעברתי את זה עכשיו בחיים. עכשיו Uh, יש גם מקרים כאלה, אבל uh, חריגים, כן? אבל אם עכשיו אני פותח קהילה ובעצם מה, מה אני אגיד לאנשים, איך אני מנהל אותה, איך אני אעשה, איך אני אעשה, אם אין לי את הניסיון, וזה לא באמת רצון אלוהים שאני אעשה את זה עכשיו, אז uh, או שזה לא יצליח, או שזה יצליח מאוד לעץ, ויהיו הרבה פאנצ'רים בדרך. אז בסופו של דבר, אלוהים משנה אותנו ומכין אותנו למשהו שיקרה בעתיד, והוא משתמש בהרבה מאוד דברים ש... לפעמים, אולי אפילו יותר, פעמים, לא נעים לנו, או שלא הכי מצווים כיפים. עכשיו, בדואים זה משהו שאנחנו מבקשים, או שה' מכין אותנו למשהו משלו, בואו אנחנו ננסה לעבור את המסע הזה בהצלחה, בואו ננסה להיות קשובים ולנסות להבין מה ה' רוצה לעשות מזה, והכי חשוב ללמוד, ללמוד מהניסיון שעברנו, מהניסיון שאנחנו עברנו, כי, וניסיון שאנשים אחרים עברו. כי בן אדם אחד לא יכול לעבור הכל בחיים ולהגיד אוקיי, למדתי מזה, מזה, מזה, מזה, על בשרים. אחרת, זה לא היה, אבל... אם צריכים לחיות כמו אדם ועוד 900 שנה, ואני חושב שזה גם גם אנחנו צריכים גם להסתכל על אנשים אחרים שנמצאים לידינו. זאת אחת המטרות בקהילה, להיות ביחד, להסתכל, אוקיי, קרה משהו לדן, אז אני לומד מזה, קרה משהו לאנה, אני לומד מזה. גם אל מילדים הכי קטנים שאפילו בכיתה א' אני יכול ללמוד, ויותר קטנים, והם אנשים מבוגרים, בסופו של דבר, לא הכל אנחנו צריכים לעבור על בשר שלנו. יש דברים שכן, דברים יותר חשובים, דברים שאלוהים רוצה להראות לנו, אנחנו כן עוברים. אבל הם צריכים לשאול גם בסופו של דבר מאנשים אחרים. אז הסיבה השלישית, אני קורא לה דחיפת מוטיבציה. עכשיו, זאת דחיפה כלשהי, בשביל להעיר אותנו שנתחיל לעשות משהו, או שנמשיך לעשות משהו, במקום להתמהמה. עכשיו, לפעמים אנחנו צריכים להתחיל לעשות משהו, להתחיל באיזשהו תהליך, להתחיל לעשות עשייה מסוימת, או שאנחנו התחלנו אותה ואז הפסקנו, עצרנו באמצע, זנחנו את זה, ואז אנחנו נמצאים במין אזור של אנוכיות ולא רוצים לזוז ממנו. בסדר, אנחנו גרנו לשלב הזה טוב לנו, או שלא בא לי ולהתחיל איזה משהו, או שאנחנו עושים את זה ממש לאט, ממש לא ברצונות, ואז אדומה יכול להרעיד אותנו מעט בשביל שנחזיר את הפוקוס שלנו אל המטרה ונתחיל לזוז לכיוון שלנו. עכשיו... קרה לי משהו דומה שבעצם בעבודה אני לא הכי התייחסתי לזה ברצינות ופעם עבדתי פעם לא עבדתי עד שקרה לי ווחד רעידן, הייתי קורא לזה, כן? שביום אירוע אני אותה אבל בעצם הדבר הזה גרם לי לעזוב הכל, לעזוב את כל מה שאני הייתי עושה את כל הדברים, את כל בזבוז זמן, את כל ההתמהמהות הכל עזבתי והתרכזתי בעבודה, למה? כי התחלתי משהו, ואז עזבתי את זה כזה באמצע, לא התייחסתי ברצינות, ועכשיו אם אלוהים לא היה אותי, יכול להיות שהייתי ממשיך ככה להתמהמה, לא יודעת מתי. אז זאת אחת הסיבות שבעצם יכולות יכול לקרות. אחת המטרות, בשביל שלא נשאר באזור נוחיות ונחשוב שככה אנחנו נשאר תמיד, בלי לצאת. עכשיו, יש עוד הרבה סיבות. אבל אנחנו תמיד צריכים לזכור בסופו של דבר את רומים ח' 28. כולם זוכרים מה כתוב שם? לא? סליחה. פחות חשוב באיזו שפה, כן? אבל אני חושבת שזה מקום לפחות אמור להיות אחד האהובים עלינו, כן? רומים ח' 28. והנה ידענו כי לאוהבי אלוהים הקוראים בעצתו הכל יעזור לטוב להם. הכל. לא ואלוהים. אז אנחנו צריכים לזכור את המקום הזה, שבסופו של דבר כל מה שאדוני עושה זה לטובה, יהיה יותר טוב כי אני אשתפר, אני אקבל משהו, אני אפטר ממשהו שאני לא צריך, אני אגיע לרמה אחרת. ובשבילי, גם אם אפילו מצד של העולם זה לא נראה טוב, אבל אני יודע שאלוהים מכיר אותי הרבה יותר טוב ממני, אז מן הסתם הוא יודע מה יותר טוב לי מאשר אני יודע. וההצלחה בעיני אדוני היא אחרת מהצלחה בעיני העולם. בגלל זה אנחנו לא צריכים, מהסיבה הזאת אנחנו לא צריכים להשתוות לעולם, אנחנו צריכים להיות שונים הם ולהחליף את הדעת שלנו, את צורת המחשבה, את ראיית עולם, כרגע על הדברים שקורים לנו, על זה אני מדבר. אז אם במקום זה, במקום לנסות להבין מהו רצון אדוני, גם במקרים קטנים וגם במקרים גדולים, אנחנו... ניתקע, והם יהיו שקועים באיך זה יכול להיות, איך זה קרה, למה, למה דווקא לי, וכל מיני אה, דברים, איך אני מתמודד עם זה, או אני מתחיל לכרוס על אחרים, על אלוהים, אני מתחיל להיות עצוב ולהיכנס לדיכאון, או לא, אה, עכשיו אין לי כוח לעשות כלום. טוב. אנחנו עלולים לאבד את המטרה, והסיכוי שאנחנו נממש את המטרה הזאת, או שנממש את רצון אדוני, הוא הולך וקטע. עכשיו, אם אני פספסתי רכבת, אם, לא יודע, פיטרו אותי מהעבודה, לא הצלחתי באיזה משהו, או משהו שאני רציתי לא קרה, או שקרה משהו, אלף ואחר דברים. ואני מתחיל לחשוב למה, איך, וכל ההתמהמהות הזאת של לנסות להבין דברים לא קשורים, ולבכות על זה, ולהתעצב על זה. אני לא אומר שלא, בסופו של דבר אנחנו כן אנשים, אנחנו כן רגישים, אנחנו בסופו של דבר מגיבים, אם נכחרתי רכבת אני לא צועק יח, כן נכחרתי עכשיו לחכות שעה פה. <קרק> אבל אם אני כל השעה הזאת אלך <קרק> ואלכים, <לחקוד, קרק> <ולכת, קרק> ו... <ויכול להיות> <קרק> לא יגידו, רכבתי רכבתי, נגבזתי שעה וכל, מלא מאוד דברים, כמו שמה שקרה בעצם ב-9-11, אם יש לך אסון התאומים, אז יש הרבה מאוד אנשים שהם או שעבדו שם, או שהיו צריכים להגיע לשם, לעבור ליד, והם לא הגיעו בגלל הסיבות הכי שטותיות שיכולות לקרות כל יום. הילדים, הילדים אספו את התיק מאוד לאט, התעכבו בבוקר, שפ, אלה הפספסו רכבת, אלה הפספסו אוטובוס, אלה היו תקועים בפקק, נראה לה קרפנצ'ר, של דבר הם לא הגיעו לעבודה, הם לא הגיעו למשרד, הם לא הגיעו למקום הזה, שמה קרה שם? קרה שם מסורת. אז אני בטוח שהרבה מהם באותו רגע התעצבנו וכעסו, למה זה קורה? למה, זה? למה אתם, אתם מתכוננים לאט? למה איחרתי? למה קרה לי? למה זה? אבל אחרי שהם מבינים מה קרה שם, אני חושב שהם מאוד שמחו והודו לאלוהים על הדבר הקטן שהפריע, שמנע מהם להגיע לשם. עכשיו, לא בכל מקרה, לא מקרה הוא כזה... טראגי, שאנחנו, על, על זה שאיחרנו אוטובוס, שאנחנו נודה לאלוהים ונגיש את החיים שלנו, גם בן אדם לא מאמין, כי וואו, הוא הציל אותי מאסון. זה יכול להיות משהו קטן, יכול להיות משהו שאנחנו לא נדע אותו מעולם, אבל אנחנו צריכים להבין שבסופו של דבר יש מטרה לכל, ולא לנסות להיכנס יותר מדי עמוק לכל מיני רגשות, הדברים שמפריעים לנו לממש את רצון אדוני. עכשיו, כמו שאמרתי, אנחנו עלולים לפספס את המטרה, ולא יוצא לנו מזה כלום. עכשיו, גם אם אלוהים הכין משהו טוב מזה, אם עכשיו פיתרו אותי מהעבודה, ועכשיו אלוהים רוצה, שאני אמצא במקום יותר טוב. זה קורה, נכון? קורה הרבה. אבל אני נהיה, נהיה ממש עצוב שפיתרו אותי, ואני נכנס לדיכאון. אני לא יודע שמתחיל לבכות עם כל החברים שלי ביחד ולהגיד, אה, תראו את זה מה אני אעשה, מה אני אעשה, מה אני אעשה, כי כתוצאה מזה אני לא הולך לחפש עבודה אחרת, אני לא מתקדם, אני אתקו בבית, ואולי אני בטוח מנסה להתחנן שיחזירו אותי לשם, ונגיד הם מחזירים אותי. אבל אני פספסתי מקום יותר טוב. יותר טוב בעיני אלוהים, ובסופו של גם בעינינו. אז לסיכום, התחדשות הדעת, חלק מהדברים אנחנו צריכים לשנות את, את צורת המחשבה שלנו, איך אנחנו מסתכלים על דברים שקורים. לה. וחלק מהסייב, חלק מהתוצאות או המטרות שהקראתי זה מסוג, זה הכנה לעתיד, זה בעצם דחיפת מוטיבציה ועוד הרבה מאוד דברים שאנחנו יכולים לחשוב עליהם ונבין אותם בהמשך החיים, אבל אנחנו צריכים להיות כמו חומר בידי יוצר, היוצר הוא כמובן אדוני, אז בואו ניתן לו לעשות את השינויים שהוא מחליט לנכון בחיים שלנו. בואו ננסה להבין מה הרצון שלו, מה הוא רוצה שאנחנו נעשה גם בצורה כללית, גם ספציפית במקרה מסוים, כי ברונים י"א, בפרסוק 33, רשום מה עמוק עושר חוכמת אלוהים ועושר דעתו. משפטיו, מי יחקור ודרכיו, מי ימצא. אנחנו לא יכולים להבין את אלוהים, אנחנו לא יכולים להבין הכל. אנחנו מאוד מוגבלים ואנחנו מאוד אנחנו אנושיים. אי אפשר להשאיר אותנו לחלקיק של אלוהים. ומה שהוא רוצה לעשות, אנחנו צריכים כמו בנים נאמנים, כמו ילדים טובים, לנסות בכל הכוח שלנו, גם שקשה לקבל את זה, לנסות למצוא את הסיבה. אם אפשר, את המטרה בשמה זה קרה, להודות לו לכל ולזכור תמיד שכל מה שקורה, זה מתחבר לדרשה של ארתור לפני שבוע, כל מה שקורה, בסופו של דבר, זה לטובתנו. אמן. <אמן>